Sărutul Vederea lumii se adumbrea Când noi ne sărutam în piețe și în scoaruri. Un aer mat ne înfășura Și nimeni nu ne-a lovit vreodată cu privirea. Doar neagră neagra părului tău scurt Îmi atingea cu clinchet stins un umăr și toți credeau că bate în arbori ora când soarele a pune la amiază. Și păsări mari se coborau pe bănci și pe statui, pe cabluri, peste iarbă. Luceau intens presate de un cer pe care îl începea iubirea noastră. Autor Nikita Stanescu. Lectura. Maya Martin.